«Ось воно. Може, це те, що мені треба?» – подумала Віра і продовжувала розпитувати. «Розкажіть про цей випадок докладніше. Читачам це буде цікаво». «Звичайно ж, цікаво», – знизив плечима професор. «Зараз людям нічого їсти, зарплат не платять, а їм дають тільки про щось жахливе почитати». Вибачте, я ж розумію, це ваша робота. Спробую згадати. Дівчинку привезли до нас у стані глибокого нервового стресу. Кілька днів вона була непритомна. Вона, як сказали, першою зайшла до квартири сусідки, у якої займалася чи то музикою, чи то іноземною мовою, і побачили її з розтрощеною головою. Море крови і таке інше. Згодом її матір звинуватили у вбивстві, заарештували, і вона покінчила життя самогубством. А дівчинка лишилась у нас на лікування. Коли я вивів її зі ступору, бідолашну весь час переслідували жахливі видіння. Я лікував дівчинку гіпнозом, частково кодуванням. Згодом її стан нормалізувався».